Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashraf ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum svaka za pripada uzištum Allahu tebarak va taala salawat mir salam min Allahu kusanika Allahu gmilnik Muhammad alayhi salatu wa salam i učestvujemo poroku nego uzorte ashabi svi ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažene braće, poštovane sestre, uvaženi gledateli, srijeda Nakon jacije namaza družimo se sa knjigom Riyadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama Ennevija, rahmetullahi alihi. Mi smo već desetine puta spomenuli da je Riyadu Salihin jedna baš veličanstvena, blagoslogena knjiga koju uzvišnja Allah, tabar kvita'ala, podario jedan veliki blagoslov i veliki prijem kod čitateljstva. Štampana je na više jezika u milionskim tiražima i Veoma je teško naći osobu koja nije čula za knjigu Rijadu Solehin. Mi već nekoliko emisija se družimo sa poglavljima zabrane u islamu, pa smo govorili o mnogim zabranama koji se vezuju za jezik. Već u prošlim emisijama počinjemo govoriti o razno raznim drugim zabranama, pa smo govorili o zabrani varanja, govorili smo zabrani vrijeđanja ljudi zbog njihovog porijekla, govorili smo o zabrani pronovjeri i prevari i evo večeras počnemo govoriti o nekoliko interesantnih i mnogo mnogo bitnih, mnogo bitnih poglavlja koji su potrebna svakom od nas u svakomom životu 278. pod na 720 i 720. stranici zabranjeno je prigovarati zbog udjeljivanja sadake pogledajte vraćamo tradiciji sestre kako je islam savršen kako je potpun Koliko pažnje posvećuje među ljudskim odnosima do te mjere da je Islam zabranio čovjeku. I to strogo zabranio. Čak kaže Islam islamsvi učenjaci, kao što ćemo poslije pojasniti, da je to veliki gri. Kebira tun min keba iri zunub. Da je to veliki gri da čovjek nekom je učini dobro. I sutra mu kaže, a znaš da sam ti ja valjao, a znaš da sam ti ja dao, znaš da sam te ja odvukao, znaš da sam ti pomogao i tako dalje. Pogledajte kako Islam pazi na međuljudske odnose, kako pazi da neko nekog ne povrijedi. Imamo čovjeka kojim smo učinili uslugu i sutra mi prigovorimo tom čovjeku na toj usluzi. Kako će se taj čovjek osjećati? Kažu islamski učenjaci, insan kada radi dobro dijelo, uvjet da bi dijelo bilo primljeno jeste da bude radi Allaha i da bude u skladu sa sunetom Božih poslanika. Ako je čovjek već u nešto radi Allaha, završena stvar nikako nima potrebi ni ti je dozvoljeno da prigovori čovjeku na dobrom dijelu. Gotovo, ti si to u radiju radi Allaha, ti želiš Allahovo zadovoljstvo, ti nemaš imaš više pravo da prigovaraš. Pa je Islam u svome savršenstvu i ljepoti zabranio ljudima strogo da urade dobro dijelo, da prigovori na to mi. Imamen Nevi Rahmetullah Jalihi citirao je ovdje dva ajeta iz suri El Beqara, 264. i 266. ajet. Oba ajeta govori o istom pitanju. Kaži su prvom ajetu o vjernici. Ja i u ljedina amenu la tubeltu ilu sadaqatikum bil meni vel eza. O vjernici, ne kvarite svoje milostinje prigovorom i uvredama. O vjernici. Ajece započinje na način da uzvišen Allah, doziva ljude koji za sebe kažu da vjeruju. Ovi koji kažete da vjerujete u Allaha, ovi koji tvrdite da vjerujete u Allaha, wa nemojte kvariti, nemojte, nemojte te svoje sadake koje ste dali u ime Allaha, da ih anulirate, da ih poništite. Pazite ovdje glagol, la nemojte ih učiniti batilom. Nemojte ju učiniti da su ništavne čime prigovorom. Ovi koji vjerujete, nemojte poništiti svoja dobra djela, nemojte poništiti svoje sadake čime tako što prigovarate na ono što ste dali. Pa nastavlja uzičići Allah iako taj dio ajeta uđi ni spomjenut, kelezhi yunfiq ma lahu ria'an nas. Nemojte vi prigovarati na ono što ste dali pa da budete kao oni koji uđeljuju da bi ih ljudi vidjeli. Znači insan koji prigovori na ono što je dao Allah dželle ga poredi u Kur'anu sa onima koji daju da bi ih ljudi vidjeli. Opasno, rijaluk da čovjek dijeli da čovjek djeli radi toga da ga ljudi pohvali i da ga vide. Drugi ajet kaže uziše Allah svenano taala: "Ellezina yunfiquna mawalahum fi sabilillahi thumma la yetbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajrun min rabbihim wala khaufun lahum wala hum jahzenun. Oni koji troše i svoje je na Allahovom putu. Na Allahovom putu. Fise bih gotovo. Potrošeno je na Allahovom, subhanu wa ta'ala, putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovorom i uvredama. To su mu'mine. Allah, Željšanu, u ovom ajetu sada opisuje mu'mine. Udjeljuju na Allahovom putu, nakon toga to ne poprate prigovorom, kaži se dali u ajetu لهم اجر من ربهم oni će imati nagradu kod svoga gospodara, wala khaufun alin wala hum yahzanun niti će oni začim strahovati, niti će začim tugovati. Pa ovdje vidimo jasno da uziše Allah ta da pojašnjava isti propis. Oni koji troše imetke svoje na Allahovom putu, a onda ono što poprati, što potroši ne poprate prigovorom. To je bitna klauzula da bi postigli Allahovu nagradu Da bi postigli ono što je objećano ovom majetu nema prigovora za ono što se udijeli. Nakon toga, 1588. hadis. Hadis od Ebu Zara, radi Allah, 13. 15. i vr. 10. sallallahu alaihi vseleme, rekao Na sudnjem danu Allah s neće govoriti. Niti će ih milosredno pogledati, niti će ih od grijeha očistiti. I njih čeka bolna patnja. Tri kategorije ljudi Allahu poslanik u ovom hadisu spominje četiri kazne za takve ljude. Kaže Allahu poslanik prva stvar, Allah neće s njima razgovarati. Ovdje se misli neće s njima razgovarati razgovorom milosti. Imaju drugi argumenti koji, koji ukazuju da će Allah Đeršanu sa nevjernicima, sa griješnicima pričati na jedan grub način, ali znači, tri kategorije ljudi Imaju četiri kazne na sudnjim danu. Prva stvar, Allah neće s njima pričati na milostiv način. Druga stvar, neće ih gledati milosrdno. Neće ih grijeha očistiti i njih čeka bolna patnja. Pa je Allah uposlanik ovu uvod ponovio tri puta. Pa su ashabi, pa su ashabi kazali, između ostalih jebu zer, propali su i izgubili su. Ko su oni Allah uposlanići? Kaže Allah poslanik onaj ko svoju odjeću spusti ispod nožnih članaka tri kategorije ljudi kojima se prijeti sa četiri kazne. Pa smo vidjeli kakve su to kazne, Allah Žešoni će s njima razgovarati, neće u njih gledati, neće ju očistiti i, im, i njih čeka bolna kazna. Znači, tri kategorije ljudi, njima se prijeti sa četiri kazne. Prva kazna, insan koji ispusti kaže otječu ispod članaka. Ovo pitanje je doista jedno, hajde da kažemo, uh, Veliko pitanje, u smislu veliko, o njemu su islamsku učenjaci mnogo pričali. Ja ne želim e, većeras e, osim da vam ukažem na jednu stvar, a to je koliko puta smo čuli da se neko smijava sa omladinom koja se vratila vjeri zbog kratkih nogavica. Čovjek treba da zna da ljudi koji su skratili svoje nogavice iznad članaka kada su tu uradili baš zbog ovih hadisa. Ima velik bruj islamsku učenjaka koji je dopustio da nogavice i budu ispod članaka. Ali moramo respektovati ljude koji uzimaju ovakve hadise. Ovo su hadisi koji su zabilježili u najvećim hadijskim zbirkama da je Allah poslanik zaprijetio strogo osobama koji puštaju svoju odjeću ispod članaka. Čak je došlo jer došlo u hadisu da Allah poslanik kaže sve što bude ispod članaka bit će u vatri. Pa se moramo podučiti svojoj vjeri. Prvo da naučimo ovaj propis, a druga stvar da kada vidimo nekoga da praktikuje nešto, ne daj Bože da se sa njim ne izigravamo, da se ne smijavamo, jer mi ne znamo zašto on to radi. Mi možemo imati svoj stav, možemo zastupati drugi stav, ali treba da poštujemo tuđi stav. Pa znači Allaho poslani hadisu žestoko prijeti. Zato su islami slučajnjaci kazali da su ove spomenute tri stvari, veliki grijesi. Jer veliki grijeh je svaki grijeh koim se prijeti nekom kaznom na Ahiretu. Pa kaže osoba koja spusti odjeću ispod članaka. Druga osoba jeste onaj ko drugima budi je spominjao isticao dobročinjstvo kojim je učinio. To je ono zbog čega imam ne ovaj hadis. Druga osoba koju se prijeti sa oni četiri kazne na sudnjim danu jeste insan koji prigovara ljudima. Njega čekaju četiri oni bolni kazne, odnosno četiri različite vrste kazni. I... Druga, e, treća stvar, onaj ko svo, e, svoju robu budi prodavao, lažno se zakljenjući. Prvo u islamu je pokuđeno se čovjek zakljenje prilikom kupoprodaju. Makar bih ovo na istini. Čovjek treba da se bavi kupoprodaju i da zato ne vezuje uzvišnog Allaha. Ali, ako se zaklijete istinito, to je, inša Allah, biznila manji problem. Ali čovjek laži, kunije se Allahom, Da bi slagao i da bi prodao svoju robu, takvom čovjeku Allaho poslanika ali se da tu je sram prijeti sa one tri, odnosno sa četiri vrste patnji, Allah dželšanu neće sa njim razgovarati, neće u njega gledati, neće ga očistiti i čeka ga, čeka ga velika patnja. Pa insam vjernik treba da ovakve hadise dobro svati, da ih dobro nauči i da se čuva, ne daj Bože, da bude Jedna od ovih kategorija koji su spomenute u ovom hadisu. Svakako, na početku hadisa Allah poslani kaže, na sudnjem danu Allah s neće govoriti. Ovdje se ne misli trojica, trojica mujo, haso i ne znam neko drugi. Ne, tri kategorije ljudi. Znači svako onaj ko pri sebi bude imao ovo svojstvo, neka zna da mu se prijeti sa četiri velike, velike prijetnje. Pa čovjek treba da se pazi, znači, ove tri stvari koji su spominute u hadisu. Prva stvar, odjeća da ne prelazi članke, misli se na muškarce. Ženama je dopušteno svakako i dozvom da im odjeća bude, znači, skrujući do zemlji, čak tamo, znači, u arapskom svijetu, Allah, poslanik Ali, se radi samo dozvolio je da ženama odjeća bude čak i da se vozi malo i po zemlji. Zato, zato što je ženama naređen hijab da prekriju svoje tijelo. Muškarci treba da svoju odjeću naštimaju do članaka. Druga stvar jeste, da insan ne smije prigovarati ljudima za dobročinstvo koje učinio. Čovjek tu uradio radi Allaha, očekuo od njega nagradu i završena stvar. I treća stvar, čovjek ne smije se zaklinjati lažno da bi neku robu prodao kada bi njena vrijednost bila milijone i milijarde. Vidimo koliko je to opasno u ovom hadisu. Nakon toga, 279. u poglavlje, Zabrana hvalisanja i ugnjetavanja. Nakon što imam Nevi Rahmetullah i Alihi obradio jedno izvjetno lijepo e, poglavlje u kojim nas je podučio da islam strogo zabranjuje, da čovjek prigovara ljudima na učenju dobročinstvu, počinje sa novim poglavljima, to je zabrana hvalisanja i ugnjetavanja drugih osoba. U islamu je znači zabranjeno i pokuđeno da čovjek dolazi i da se hvališi ja bolji, ja više znam, ja bolji ibadetim i tako dalje, znači u Islamu da se čovjek sam sebe hvali je i te kako pokuđeno e, to nam je argumentovalo su ajetom iz suri En-Najjum 32 feletu zekujem fusekom hu a'lemu bi meni teka zato se vi nemojte hvalisati on uzvišeni Allah dobro zna oni koji ga se koji ga se boji koji su bogobojazni Nima potrebe čovjek da se ljudima hvališe, ja klanjao noćni, ja dao više sadake, ja više postim i tako dalje. Radi koga ti to radiš? Radiš radi Allaha. Allah to on da zna, Allah najbolje zna kako je čije srce. Allah poslani kaže, et takva ha, una, ovdje je bogobojaznost. Nema potrebe da se čovjek hvališe svojim dobrim dijelima, Je Rozishi Allah te, ta je taj koji zna za naša djela, pa čak zna šta je u našim grudima. Nakon toga isto ayet sure Ash-Shura 42. Inna as-sabeela 'ala alladheena yadhlimoona an-naasa wa yabghoona fil-ardi bighayri al-haqq ulaika lahum 'adhabun aleem. Aout govorači oni koji ljude tlači i bez ikakvog osnova uh, red na zemlji. Remeti Njih ka bolna patnja. E, vidimo zašto je ovdje autor spomenuo ovaj kuranski ajet, pošto je naslov zabravljenova lisat i ugnjetavati druge ljude. Pa kaže se ovom ajetu, a odgovarat oni koji ljude tlači, ugnjetavaju ljude i bez ikakvog osnova redna zemlji remeti, njih ka bolna patnja. Ona je ko nekoga tlači, ona je neko ko nekoga ugnjetava, neka zna da mu uziše nela tala prijeti žestokom patnom na sudnjem danu. Kaže su u hadisu 1589. od, od uh, Igjada ibn Himara, rahmetu, radi Allah, u tajanju se prinosi da je Allah rekao Uzvišeni Allah objavio mi je da jedni frema, drugima budete ponizni. Tako da niko, nikome ne čini nasilje i da se niko, nidnakim, ne uzdiži. Allah mi je objavio da se ljudi jedni na drugima ne uzdižu. Nema insan na kraju krajeva razloga da se na drugim ljudima uzdiši. Inne Kod Allaha su najbolji oni koji su najbogobojazni. To je jedini parametar koji postoji po čemu se ljudi mogu vrijednovati i razlikovati. A ako se insan od drugih razlika po bogobojaznosti, on sigurno da nema razloga da se, da se hajde da kažemo, nameći i da ponižava druge ljude. Nakon toga jedan interesantan hadis od Ebu Huriri u 1590. hadisu, od Ebu Huriri se prenosi Allah uposlanika, ali se vam rekao, kada čovjek kaži, znači Allah uposlanik nagovještava da ima čovjek koji će kazati sljedeću rečenicu, ljudi su upropašteni. On je taj koji je najupropašteniji među njima. Hadis biložima muslim. Ovdje je malo, za one koji znaju arapski, koliko je arapski jezik jak i koliko je potpuni savršen. Kaže, idha qalar rajul heleken nas. Kada čovjek rekne ljudi su uništeni, može, znači može se reći ovo na arabskom ehlekehum i ehlekuhum, ali dva potpuno rašta značenja. Ako kaže hua ehlekuhum, on je od njih najviše upropašten. Ako kaže ehlekehum, on je taj koji je upropastio u tom svojom riječu. Kaži islamski učinjaci, kako je ovdje to spomenu imam en nevi rahmetullah jelihi akon, veoma rijetko daje neke opaske na hadis, da se misli na čovjeka koji sebe uziži iznad drugih, pa kaži ljudi su uništeni, ja sam bolji od ostali, ljudi su slabi, nisu na mom nivou, kaži fe huwe On je najviše upropašten. Sam je sebe upropastio zbog valisanja. A ako kažemo po noj drugoj verziji, eh lekehum, on ih je uništio, zato što i on demorališe. Ljudi su uništeni, ljudi su upropašteni, ja sam najbolji. Ovo svakako, kao što kažem imam nebevine, isključuje da čovjek kada vidi loše stanje, da progoje, kaže, ljudi su u teškoj situaciji, ljudi su uništeni, ali čovjek govori... Iz razloga da bi želio da poplavi, a ne da se on uzdiže. Pa nam ovaj hadis i te kako jasno pojašnjava da je žestoko, žestoko zapriječeno insanu da se uzdiže i da on smatra da je bolji pa da, od drugih, pa da čak kaže halo, svi su uništeni i tako i tako dalje. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah, ja li započu jedno, pre, jedno poglavlje. Mi smo prošli godin u zimskoj školi slama o tome malo detaljisali, deta, ali evo, Ovdje ćemo, Bog, da e, spomenti najbitnije stvari. 280. u potpoglavlje zabrajno je da musliman bojkotuje da muslimani jedni druge duže od tri dana, osim ako se radi o Novotaru ili velikom griješniku koji javno čini grijehe. Znači, Islam je toliko savršen, toliko lijep, toliko potpun da zabranjuje ljudima da jedni druge bojkotu izbjegavaju, što bi naš narod rekao, ne govori, duže od tri dana. Ali tu se misli da bojkot budi zbog neke dunjalučke koristi. Čakko dakle, bi čovjek zbog neke dunjalučke koristi, bojkotovo nekog svog komšiju, prijatelja, poznanika, duže od tri dana, učinio je ono što zabranjuje islam. Dok kako bi se desilo da on to radi iz zvjerskog razloga, kao što je Allaho poslanik bojkotovo eh, eh, Kabibnu Malika i njegovu dvojicu prijatelja koji nisu išli u bitku na Tebuku, 50 dana ali je razlo bio vjerskog karaktera, tada je to ako Bog da dopušteno, ako čovjek nekoga bojkotuje, zato što čovjek radi grijehe. Primjer radi, imate čovjeka koji vas poštuje, respektuje, rođak, prijatelj, poznani, komša, voli vas, i vi ga vidite čini grijehe. Vi ga upozorite, on neće dostaviti taj grijeh. Jedna od metoda jeste da ga bojkotujete određen dio vremena. Ako znate da njemu taj bojkot da ga boli, da će ga popraviti, onda je u islamu propisan bojkot i može trajati više od, od tri dana zato je bitno u islamu kada čovjek čuje jedan hadis da pokuša taj hadis razumijeti na osnovu drugih hadisa pa ovdje imamo, vidjet ćete, nekoliko argumenta koji imam jer ne bi citirao poslanika gdje se zabranjuje da se čovjek bojkotuje više od tri dana ali smo rekli da je ispravno razumijevanje tih hadisa to ako se radi iz dunjalučkih koristi Ako je u pitanju da čovjek bojkotuje nekog novotara zbog novotarije koju širi međunarodom ili nekog velikog griješnika koji griješi, ljudi ga upozoravaju on nijeće da ostaviti taj grijeh a nekom je autoritet pa taj autoritet kada ga bojkotuje on će ostaviti taj grijeh tada je u islamu to bojkotovanje propisano. Pa ima men nevi rahmetullahi alihi počeo prvo sa ajetom in ne me mu'minuna ihve vjernici su zaista braća to znači Insan se prema drugim ljudima treba obhoditi bratski. Nije bojkot bratski. Pa se vjernici treba da potpomažu i, hajde da kažemo, da budu braća. U drugom ajetu koje registiramo je onaj poznat, jajte sur el-majdi taonu alet birri o tako a ola taonu alet ismi ola odvan Vi kao muslimani potpomažte se na dobru i na bogobojaznosti nemojte se potpomagati na grijesima i neprijateljstvu. Pa je samo bojkotovanje vidne neprijateljstva Muslimani treba da se potpomažu u dobru, u hajru, a nikako da se potpomažu u grijesima. Nakon toga onaj hadis koji smo već nekoliko puta citirali, ali zbog ovog zadnjeg njegovog dijela, kada lauposlanik kaže u 1591. hadisu, nemojte prekidati međusobne odnose. O tome smo govorili. Nemojte jedni drugi znači, izbjegavati. Musliman treba da bude susretljiv, sa komšijama, sa prijateljima, sa djecom, sa suprugom, sa poznanicima, su sretilj, veselog lica, nasmijan, ozaren, to je osobina vjernika, a ne da bude neko ko izbjegava ljude. Nemojte prekidati međusobno, nemojte jedni drugima leđa okretati, nemojte jedni drugi mrziti, niti jedni drugima zavidjeti. I o svemu smo ovo mi, kroz nekoliko protekli dersova govorili, o Allahovi robovi, budite braća. Muslimanu nije dozvoljeno da se od svoga brata distancira više od tri dana had izbjeleži Buharija muslim. Jasno, znači Allaho poslanik poručuje da muslimanu nije dozvoljeno da duže od tri dana bojkotuje i distancira se od svoga brata muslimana a rekli smo kako ćemo to ispravno razumijeti. U drugom hadisu od Ebu i Uba i Lensarija radi Al-Dazna prinsa je da Allaho poslanik rekao muslimanu nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata muslimana duže od tri dana da se sucretnu pa da ovaj glavu okreći od onoga a onaj od ovoga od njih dvojice bolji onaj ko prvi nazove selam. Eh, sada imamo ovdje već jedan dodatni propisir. Imam nevi kada god citira hadis, taj hadis mora imati dodatnu korist. Nekada na izgled dva hadisa ista, mora imati dodatnu korist. Ovaj hadis opet zabranjuje da musliman bojkotuje drugog, pa kaže sretnu se njih dvojica. Ovaj se okrine od ovoga, ovaj od ovog. Kaže Allah poslanik, bolji je onaj koji koji prvi nazove selam insan znači vjernik, ako je došlo do, neke, do nekog nesporazuma sa vratom muslimanom, ako želi da pokaže ko je bolji, bolji je onaj koji krene prvi da nazove selam. Vidjet u narednom hadisu da lauposvanik pojasnio onog momenta kada čovjek kaže eselamu alaikum i čovjek odbije da mu odgovori, on više nije griješan. Grijeh je na onoga koji je odbio da odgovori na selam. Ali znači čovjek i zato su islamsko činjaci kazali minimalan Vid kontakta među muslimanima je selam. Ja čovjeku muslimanu mogu nazvati selam i to je on njegovo pravo kod mene. I nismo, ne bojkotujem jedan drugog. Ako se ne selamimo, to je to je problem i to potpada pod bojkot. <hums> ovaj hadij smo isto, kojeg biljež muslim koji je u jednu ruku i, i, i zastrašuje nas od loših relacija sa braćom muslimanima već smo ga jednom citirali i već smo ga i komentarisali od Evagoriri se radi Allahu transprimisi da Allahu posani rekao ponedjeljkom i četvrtkom pred Allahom se izlažu ljudska djela i svakom čovjeku koji Allahu ne predružuje druga bude oprošteno osim čovjeku koji je u neprijateljstvu sa svojim bratom muslimanom i kaži se sačekajte sa ovom dvojicom dok se oni ne izmire hadi izbiljima muslim. Znači Uzvišom Allahu te barakve ta'ala, svaki ponedljak i četvrtak se podižu naša dijela i kaži, izlažu se Allahu i bude oprošteno ljudima koji ne širk. Osim dvojici. Dvojica ljudi zavađeni kaži, ostavite, ostavite, njivu, ostavite njihov predmet. Njih dvojicu ostavite, njima se ne oprašta, sve dok se njih dvojica ne izmiri. Svakako i ovaj hadis rekli da je ispravno njegovo razumijevanje, po onom momentu, znači kako smo pojasnili na početku, ako se radi da su oni u zavadi zbog neke dunjalučke koristi, dok ako je to nešto što je propisano u islamu, nadamo se duboko da, inša Allah, iznila ne potpada pod ovu zavranu. 1594 hadisu od džabira, ali ja vam se prenosi da je Allahoposlanika alisa alisa sam kazao, šeitan je u istinu izgubio svaku nadu da će ga na arabijskom polotoku ubožavati oni koji obavljaju namaz. Međutim, Trudit se on, šeitan, da ih podbada i ubacuje nepreteljstvo među njih. Hadi izbilježi muslime. Allah, poslanika, nakon što je došao u potpunju vjeru, kaže šeitan i izgubio nadu da će ga klanjači njemu robovati, da će se kipovima robovati i obožavati i klanjati. Vjernik je svatio vjeru, svjetio je Allah, wa i znači on nemoguće da padne u grijeh da ne Bože robuje šeitanima, da pada kipovima na seždu. Ali kaže, šeitan nešto drugo. Šeitan se kaže ubacivati među njih, da se posadi, da se zavati. I zato vjernik treba da zna kada vidi da je se s nekim zavadio, e, evo ga, ispunilo je se ono što je Boži poslanik na govijestju. Možemo ovdje malo, što bih rekao, digresiju spomenuti insan kada se posadi sa svojom suprugom, jer njegova supruga je musliman i, i on je musliman i ona je muslimanka, treba da zna onog momenta kada šeitan uspije da posvađa čovjeka i ženu da je uradio najbolje dijelo kod iblisa. Iblis što je do što Jer je doslovno na Disu svaki dan postavi, znači ima svoje prijestavlje i šalje svoje izvidnice da ljude zavađaju. Pa mu dolaze šetan i kažu, ja sam uradio to i to ništa. Ja uradio to i to ništa. Dolazi mu jedan od njih i kaže ja nisam, kaže presto da ih zavađam dok muža i ženu nisam zavadio. Kaže ente ente ti si hodi kod mene. Pa je znači zavada da li bila na poločnu nivou ili bila između insana i njegovih prijatelja, između žene i njezini i sestara, jedna, jedna znači metoda putem koje šeitan zavodi ljude. Jer šeitan je zadovoljan kada su ljudi u zlobi, kada, su, kada se svađaju i kada nisu u dobrim relacijama. <clears throat> Pošlajte ovaj hadis koji također je vjerodostojan jedna velika prijetnja kad su pitanje ovi međunutski odnosi kaže se u od debu Horeirje 1595 da je poslanik rekao muslimanu nije dozvoljeno da izbjegava svoga brata muslimana više od tri dana a ako ga bude izbjegavao duži od tri dana pa umri ući će u vatru znači pogledajte koliko islam hoće da ljudi budu u lijepim odnosima Čovjek je brata više od tri dana bez ispravnog razloga i umre u tome. Nije se pokajao, kaže ući će u vatru. Mi svakako vi više puta smo pojašnjavali onim hadisima ko nas svara, nama ne pripada i tako dalje. Ne misli se da čovjek će ostati vješno u džehennemu, ali je uradio toniki grijeh da će zbog njega biti každjen u vatri. On će kad tad zbog svoga teuhida, zbog monoteizma, zbog robovanja Allahom će zvršiti u džennetu. Ali ne smijemo se poigravati sa tim, jer rekli smo da je dunjalučka vatra samo 70. di u džehennema. Pa kada se insanu prijeti ovakvim, znači zbog ovakvih dijela, da će ga vatra pržiti, svakako da to čovjeku daje, daje znači, snage da izgledi i da o, ajde kažemo popravi svoje odnose sa ljudima koji ga okružuju. <hums> U drugom hadisu koji također je rodostojen stoji, da Allah, je Allah rekao, onaj ko se od brata muslimana distancira godinu dana, takav kao da mu je krv prolio. Sve je rodostojeni Koliko islam pažnje posvećuje među ljudskim odnosima. Bojkotuješ brata muslimana godinu dana, ne pričate, šeitan ušao među vas, kao da mu je krv prolio. Kod da ga je ubio? koliko Islam pažnji posvećuje među ljudskim odnosima. <kuh> nakon, toga, nakon toga, prelazimo na 281. poglavlje, opet, jedno interesantno poglavlje, ja svako ovo poglavlje vidim kako ukazuje na savršenstvo i lepotu vjere Islama. Kaži vam, neve vi, zabranjoj dvojici da se sašaptavaju pristup trećeg, osim ako im on to odobri, ili ako zatim postoji opravdana potreba, ali isti propis važi u slučaju da dvojica razgovaraju na jeziku koji treći ne razumije. Vidite kako islam potpor, kako je savšen, kako pazi na osjećaj ljudi. Trojica ljudi sjedi i dvojica nešto šapone, ovaj treći ne zna šta je. To je u islamu zabranjeno. Jer je kao što je došlo, jer dosim nad isma kaže, to njega čini tužnim. Šetan mu otvara, znači, vrata, šetanu, šta li oni pričaju? Možda se nešto protiv tebe dogovaraju. Ti si na nižem nivou, kao što kažu islamski pričajnjaci znači hadise o zabranji uh, ovog došaptavanja, da čovjek ne pomisli ja sam manje vrijedan, oni se nešto došaptavaju, oni imaju nešto protiv mene. Pogledajte koliko islam pazi na čovjekove osjećaje. Trojica ljudi sjede. I dvojica se ne mogu, došaptao sam da kažu, izvini, nešto trebamo da porazgovaramo, nešto je, znači, hajde da kažemo, što se vezuje za nas, nemaš ti zatim potem potrebno. I on kaže, u redu, dopustim, Ako im ne dopusti, ako on to uradi, uradili su grije. I imam nevevi, danas sam to učitao kod išiha Usejmina i drugi, ali evo i on to navodi ovdje u ovome naslovu, jer rekli smo da imam nevevi radi nešto poput Buharije u naslovima iznosi mnoge propise, pa kaže i u slučaju da dvojica razgovaraju jeziku, na jeziku koji treći ne razumije. Imamo trojicu ljudi, jedan među njima ne zna englijski, dvojica znaju. Hoće on da nešto priča što ne zna i samo prebaci iz Bosanskoj na englijski. To je zabrajno u islamu. Molim vas, tako vam, Allaha, ima to i gdje osim islamu. Da tako se pazi na osjećaje insana, da je zabranjeno došaptavanje u njegovom društvu kako ne bi povrijedili njegove osjećaje. To nema nigdje osim u islamu. Zapamtite, pročitajte sve knjige, znači od Adem alih selam do Muhammed alih selam, to nema nigdje osim u islamu. Da se toliko pazi na osjećaje insana koji i islamu. Da se znači da je zabranjeno, strogo zabranjeno došaptavanje u društvu treće osobe. Pa ćemo vidjeti u kojim uvjetima može ako dođe četvrta osoba, pa njih dvojica sjedi, razgovaraju dvojice, se što došaptavaju u redu. Ali prije toga, znači ili da im dozvoli, ili da budu četvorca ljudi, a vi ćemo sad praktično kako su ashabi živjeli ovaj propis. Kaže uzvišnji Allah s. v.t. u surimu džadele, Inne men neđu amine šeitan sa šaptavanje je doista šeitanski posao. E, nakon toga hadis od Abdullah ibn-Omer, radijal, on prenosi da je poslanik rekao, ukoliko trojica budu zajedno, neka se dvojica ne sašaptavaju za ne marujući trećeg. Ovaj hadis bileži imam i i Muslim, da je poslanik zabranio kada sjedi trojica ljudi, da se dvojica zašaptavaju, a ovaj treći ne zna o čemu se radi. E, slušajte dalje. E, bileži imam Malik u svome dijelu mu od Abdullah ibn-Dinara Koji rekao, Ibn Omer i ja bili smo kod kući Halde Ibnu Ukbi koja se nalazila na pijaci pa nam je prišao neki čovjek koji je Ibnu Omeru htio nešto šapnuti, a s njim osim mene bi, nije bio niko. Abdullah Ibnu Omer sa čovjekom. Prilazi čovjek i želi nešto da šapni Abdullah Ibnu Omeru. Sad su trojica. Kaže Abdullah Ibnu Omer stop stop stop ne možeš ništa šaporiti ima čovjek treći. Pozovi nam četvrtog čovjeka pa ćemo se ja i ti odaviti pa ćemo nas dvojica pričati. Znači tako je došlo, kaže Ibnu Omer ja bili smo u kući Halda Ibnu Ukmi koja se nalazila na pijaci pa nam je prišao neki čovjek koji je Ibnu Omer htio nešto šapnuti a s njim osim mene nije bilo nikoga. Tada je Ibnu Omer pozvao još jednog čovjeka kako bi nas bilo četvorca a potom je i meni i tom čovjeku koji je pozvao rekao zastanite malo iza nas jer u sam čuo Allahu poslanika kako je rekao neka se dvojica ne sašaptavaju za nemarjući treći. Pogledajte kako su ljudi živjeli surnet, kako su se ljudi čvrsto pridržali. Danas čovjeku dođeš i kažeš propis je tako, pa je li mekru, pa je li haram, pa je li veliki grijeh. Ljudi se poigravaju sa kamatom, sa najvećim grijehom. Ljudi se poigravaju sa kladionicama, sa bludom, sa alkoholom, sa sumljivim stvarima. Pogledajte Abdullaha i Muamara. Znači, čovjek njemu treba nešto reći stop. Zovni četvrtog čovjeka, e, te vas dvojica malo, ostanite za nas, trebamo ja nešto, on, razgovarati. Zato su uspjeli, zato su prve generacije uspjele što su privatale propise wa atana". čuli smo i pokoravamo se, bez ikakve filozofije. Je li to rekao poslanik koji la hewa", koji ne priča po svome hiru? Ako je on to rekao, onda je u tome siguro koriji za nas. Tako su oni privatali Hadise Boži poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga isto rješenje, jedno od rješenja, Ibn Mesud, prenosi Allah poslanika, rekao, ako vas bude trojica, neka se dvojica ne sašaptavaju za nemerjući tređe, sve dok se ne sastanu s drugim ljudima, zato što će ga vaš postupak rastužiti. Hadis bilježi ima Buharija i Muslima. Pazite koliko je to bitna stvar u našoj vjeri, da su i Buharija i Muslim u svojim sahihima Jer u dostojnim zbirkama bilje li hadise o tome. Ne ulazijeći, koliko je to tačno i nije tačno. Ali, evo danas sam slušao jednu analizu, vidimo dole u Australiji oni oni razne požare, da je danas, da su oni uspjeli otkriti da te požareve raznose švrake. Uzmu grančicu, odnese tamo, baci i zapali se. A kada se vratimo 1400 godina švrake ili vrane ili neke vrste ptica, Allahu postanik baš te ptice naredio prije 1600 godina da se ubijaju i u haremu izvan harema. Nedakako dođe dosta puta objavim nešto na Facebooku, kratko, jasno, to je zabranjeno i prvi dole komen, a što je zabranjeno? Muslima ne pita što je zabranjeno. Jeli to potvrđeno i rodostojnim hadisom? Jeli to bile džuharija i muslim? Da, jeli to u Kur'anu piše? Da, završeno. Nič, nisu Asavi pitali prije 400 godina, a poslaniče, zašto da tu pticu ubijamo? Ne interesuje njih. Poslanik na rediju, u tome je kori za nas. Tako je ovo sašaptavanje. Svaki propis bitno je da bude samo zasnovan na vjerodostajnom dokazu. Da ga je tako ulema lema nakon toga nema više filozofiranja. Jedini način da muslimani uspiju da se vrate na put istine, da postanu uh, bitan faktor na svjetskoj sceni, da se vrati Kur'anu, da se vrati sunnetu Božih poslanika. <hums> Sada ćemo vidjeti iz sljedećeg novog potpoglavlja koliko je islam savršen, koliko je potpun, koliko je lijep, neostavlja ni najsitnju stvar, a da i nije definisao. Kaže, imam enevi 282. poglavlje, zabranjeno je u islamu bez opravdanog razloga i preko mjeri koja se smatra odgojnom metodom, a ne zlostajanom, kažnjavati slugu, životinju, ženu ili dijete. Hoće da kaže, zabranjenu u islamu kažnjavati životinju, zabranjenu u islamu kažnjavati roba, slugu, udarati, znači bez opravdanog razloga, o čemu ćemo poslije govoriti. Citirao imam en nevi ajet poznati ajeti sure en nisa u a'budullahu ala tuši kubihi ši'a Allahu robujte i njemu, nemojte pripisivati druga. a roditeljima dobročinstvo činite i rođacima i siročadi, i siromasima i komšema bližnjim, i komšema daljnjim i drugovima, i putnicima i onima kojima su u vašim posjedu, robovima. Allah Čelešanu iznad sedam nebesa u onoj knjizi koja ima šestotina stranica koja je Izvor naše slavi i u kojoj su svi propisi od Muhammeda a.s. do sudnjeg dana nije zaboravio narediti da se čini dobročinjstvo prema robovima. Čak se sjećam predaj jedni kad smo kod jednog šiha e, prisuali dersoljima Edebul Mufreda, knjige od imama Buharije. Kada govori o bitnosti i lijepom obhođenju prema robovima, kaže, Ebu Hureyre je rekao, kada je čuo hadise u kojima se naređuje dobročinstvo prema robovima, kaže, da nisam ja slobodan, rođen slobodan, ja bi poželio da budem rob. Poželio bi u islamu da budem rob. Tako je naređeno muslimanima da se lijepo obvode prema robovima. A vi znate ko je rob? Čak su u islamu rob tretira, insan, ali je to roba, može se prodati. Ali bez obzira što je rob, on ima svoju čast. Ima, znači, svoju svetost i znači zabranjeno ga je udarati. Kaže se u hadisu 1606. hadis, Ibnu omer radijalno, prinosi da Allahu posanik Ali Sam rekao, jedna žena bačena je u džehennem, zbog mačke koju je zatvorila i držala tako sve dok nije uginula. Niti je ranila, niti je pojila, niti je pustila da sama sebe rani insektima po zemlji. Ovo je savršenstvo vjeri islamom. Jedna mačka. Pogledajte danas na planeti, u našoj Siriji, u našem Jemenu, u našem Iraku, u, u Burmi, u Palestini, u Kini. Ubijaju muslimane, znači kakve kokoši, kako šta. Pogledajte, islam, jedna mačka. Žena zatvorila mačku, niti je hranila, niti je pojila, niti je pustila sama sebi. Na džihranu, kaže Allah posljednik, zbog toga će ta žena biti kažena džihennemom. E to je islam. To je savršenstvo islama. Islam je savršen. Muslimani i njihovi postupci nisu. Velik groj nemuslimana ima problem kada mu se govori o islamu, pa kaže pogledaj muslimane i ubijaju se i tako i tako. Muslimani, njihovi postupci su jedno, a islam je drugo onaj ko hoće da upozna islam, neka čita Kur'an i neka čita hadise Allahog poslanika alaihi salatu wasalam, pa će vidjeti koliko je islam savršen, koliko islam potpun, koliko svakom njegova prava daje. svakomi. Pogledajte ovdje, jedna mala životinja, jedna mala mačka, zbog nje će žena biti kažnjena džehennemom, zašto? Jer ju je bespravno zatvorila i bespravno kazna. Svakako, islamsko činjaci, kada govori o ovom poglavlju u ovom hadisu u većini slučajeva komentarišu kada je čovjeku dozvoljeno da ima kućne ljubimce koji će on svakako zatvoriti i ograničiti njihovo kretanje pa na osnovu ovog hadisa su kazali da nema smeta nego ima kućnog ljubimca ali da mu on obezvidi hranu i piće to što će ga ograničiti skretanjem Mi muslimani vjerujemo da su životinje, znači e, nerazumna bića, tako da njima ogrančavanje slobode i krijetanja ne znači ništa. Čovjek ima kravu pa je e, zatvori, čovjek ima konja pa ga zatvori, čovjek ima psa pa ga zatvori i tako dalje. Tako da ogrančavanje slobode nije problem. Problem je čovjek ako hoće da ima kućnog ljubimca treba da pazi na dvije stvari. Da to bude životinja koju Islam dopušta da bude kućni ljubimac i da mu obezbijedi hranu i piće. Kada kažemo životnja koju Islam dozvoljava, ne može čovjek uzijet e, prasa i kaže ovo će biti kućni ljubimac. Ili uzijet pudlicu kao ovo će biti kućni ljubimac. Allah poslanik kaže čovjek koji uzme, znači psa, a nije to pas kojim čuva e, svoje uslijeve ili pas, znači one tri poznate kategorije koje Allah poslanik izuzeo, taj pas mu svaki dan uništava dijela koliko je jedno brdo uhud, jedan kirat pa se islam treba paziti trendova, treba se paziti e, o, običaja ljudi da ne zna šta radi. Pa u islamu čovjek može imati može imati kućnog ljubinica, to bude ili mačka, ili da to budu ribice, ili ne znam nija nešto šta već može biti neki zeko, ne znam nija šta može biti, ali ne može biti nešto što je islam zabranju, nešto što je nečisto, i obaveza mu je da mu obezbijedi, obaveza da mu obezbijedi hranu i piće. Mogu i ptice definitivno, znači ptice mogu da budu da budu kućni kućni ljubimci. Opet se vraćamo na ovaj veličanstveni hadis, pogledajte koliko islam savršen. Zato kada vidite koliko je u islamu život jedne mačke težak, šta mislite da koliko je jedan život ljudski težak? ko ubije jednog insana kao da je sve ljude poubijao ko spasi jednog insana kao da je sve ljude spasio pa Islam mnogo pažnje mnogo pažnje posvećuje tuđim pravima <kuh> nakon toga od Abdullah ibnom Omera 1601. hadis pripovijed da je jednom prilikom naišao pored kurejšijskih mladića koji su sebi živu pticu postavili za metu i svaki put kada bi promašili, promašnili dali bi vlasniku tici po jednu strijelu Znači čovjek ima pticu, tako zarađuje. Postavi pticu, ljudi gađaju, kogod ofuli, on uzme sebi tu strelu. U to vrijeme strele su bile vrijedne. Bukvalno nešto vrijedno. Pa je Abdullah ibn Omar radijallahu ta'aranu, kada ih vidio, mladicu se razbježali, on mu pita, ko je ovu uradio? Allah je prokleo onoga ko je ovu uradio. Zaista Allah, poslanik alaih se, letu, selam, prokleo onoga ko zametu, uzme ono što ima dušu. Allahu ekber. Danas kad sam čitao ove hadise, razmišljam o savršenstvu Islama. Čovjek hoće zaklati kurban. Kurban i badet propisa na čovjek sakrije nož, dođe do životinje, izladi nož i da je zakolji. Kurban, pokuđeno je da čovjek pred životinja po nama nerazumno biće da uzme, da uzme neki, ne znam, nija, Belegiju neku ili neku Ege ili neku Turpiju i da pred životinjom oštri koji uće zaklati. Čak je došlo u predajima da kaže Allah za želiš da je dva puta ubiješ. Ubijaš je dok ona gleda da ti to oštriš i ubijaš je onda kada je zakolješ. Evo je ovaj hadiz da Allah poslani kaže prokleo je Allah poslani. Pogledajte koliko je Islam savršen. Da zbog jedne ptičice može biti prokljeti insan. Treba li čovjeku teže nešto da budeš prokljeti? Možeš biti proklet od ptice. Da čovjek uzme pticu, živo biče, živa i da da je gađa, da je postavi sebi kao metu. Zamislite onda kako je kada čovjek uzme 10 žena, 20 djece i ljude i strelja ih. Ako je u islamu zabranjeno da živa meta bude ptica i da ona je postavi pticu za živu metu, da je proklet u hadisima Božjih poslanika Alihi selatu ve selam. Kaže se u hadisu od Ebu Alija Suvejda i b. Mukrina, radiju Allahu tajom pripovijeda, bio sam jedan od sedmorici Mukrinovih potuma kasinova. Imali smo samo jednu sluškinju. Kada ju najmlađi među nama ošamario, Allaho poslanik Ali se, narijedio mu je da je oslobodi. Znači, imali su robinju. Jedan od njih, najmlađi, udario robinju šamar, poslanik kaže, udario si šamar, oslobodi. Iskup zato je da oslobodiš. Pogledajte kako je islam savršen. Koliko islam potpun da čovjek ako ošamari roba. I znate da robovi u to vrijeme su bili izuzetno cijenjeni velika cijena samo za jedan udarac nariđeno mu je da oslobodi roba. <kuh> Kaže se od Abdullaha eh, od eh, Ebu Mes'uda il Bedrija pripovijeda. Dok sam bićem udarao svoga roba iz ize sebe sam čuo glasku i govori. Dobro znaj Ebu Mes'ude. Dolazi znači Ebu Mesudu udara roba i dolazi mu neko i kaže dobro znaj o Ebu Mesude. A on kaže, ali u cilnoj sržbi nisam najbolje razumio šta mi hoće kazati, ali kada mi se približio, vidio da je to Allahu poslanik koji mi reče: "Dobro znaj Ebu Mesude, da je Allah dale, da je Allahu daleko lakši kazniti tebe nego što je tebi kazniti groba." Sada rekao, nakon ovoga nikada više neće udariti roba. Hadi izbilježi muslim. U drugoj muslimoj verziji stoji, pa mi je istrao poštovanja, bić ispao iz ruke. U jednoj muslimoj verziji također stoji, rekao sam, Allahu poslaniće, oslovađam ga robstva i želi za Allahovim zadovoljstvom, a on mi reče, da nisi tako postupio, opržila bi te, ili dokatakla bi te, džahennemska vatra. Allahu ekber. Čovjek udarao roba bićem. Kaže je, poslani, da nisi ga oslobodio, Tebe bi vatra djehennemska pržila zbog toga. Pogledajte savršenstvo islama, ljepoto islama. Znači u islamu ne može čovjek udarati svoga roba, znači bespravno i pogledajte kakvim se, kakvim se kaznama prijeti takvom insanu. U 1605. hadisu stoji, od Ablajbnu omera aprenosi da Allah poslanih rekao ko svoga roba kazni za nešto što on nije uradio il ga ušamari za taj prijestup iskupće tako što će ga oslobotiti. Čovjek kazni svoga roba za nešto što nije uradio, ili ga ušamari, za nešto što nije kriv, kaže iskupljenje za taj grije koji ga uradio da oslobodi tog roba. Pogledajte opet potum i savršenstvo islama. <hums> kaže se u 1606. hadisu od Hišam ibn Hakima, ibn Hizama radijalnom kazuje kako je, Putujući kroz šavim, naišao na grupu ne, e, nebatejaca, koji su stajali na sunčanoj žegi, a po glavi su im sipali ulje. Upitao je šta je ovu? Pa su oni odgovorili, stavljeni su na muku jer nisu isplatili porez. Tada hišam reći, u istinu čvjedočim da sam čuho Allaho poslaninka kako je rekao, Allah će zasigurno kazniti oni koji na ovom svijetu muče ljude. Zatim on kaže potom je otišao kod namisnika tog okruga i ispričamo šta se deslo nakon čega je on naredio da se ti ljudi oslobode. Hadi izbilježi imam muslim. Jerujte ova je hadiska sam i prija kada sam pripremao ono predavanje dobro se dobrim vraća na upadni mi sva ona patnja kroz koju su prolazili naši bošnjaci po logorima, po zatvorima i tako dalje. Sjetim se uvjekovog hadisa Allah će zasigurno kazniti oni koji na ovom svijetu muče ljude. Kada imate čovjeka koji muči druge ljude po zatvorima i na druge načine, znajte, znajte da će uzvišenje Allah s.w. vratiti Tum insanu i kazniti ga znači ako ne na Dunjalku onda sigurno na Ahiretu. 1607. hadisu od Ibnu Abbasa se prenosi da Allah posani kale i selat sam vidio magarca koji na licu imao biljeg od žigosanja. Pa je to odmah osudio. Tada Ibnu Abbas Ibnu Mutalib radijallahu anhu rekao Tako mi Allah kada budem žigo sa magarca uračnuo na dio, na dio tijela koji je najudanjeni od njegovog lica. A zatim mi naredio da se žig udari na butinju njegovog magarca. Abbas je bio prvi koji uveo praksu udaranja žiga na butine životinja. I posljednje kojeg bogda hadisi onda ćemo malo o propisima. 1608. hadisu od Ibn Abasa se prinosi da jednom prilikom, pored poslanika, samo prošao magrać lice, je bilo žigosano, pa je rekao Allah prokleo onoga koga je žigosao. U drugoj verzi koji bilježi ima muslim, navodi se Allaho poslanika lisan zabranio je udaranje po licu, kao i žigosanje u prijedjelu lica. Pogledajte koliko je Islam savršen. Ljudi koji se bavi istočanjenjem imaju potrebu da životinju nekada obilježi. Ljudi koji imaju ovce, ljudi koji imaju magarce, ljudi koji imaju konje, imaju potrebu da žigo, žiguju znači, životnje kako bi znali čija je čija životinja. Ali, opet, Islam ograničava ta pitanja, zabranjeno je magarca ili bilo koju drugu životinju, kravu, devu, ovcu, žigosati, znači na bilo kojem dijelu njenog lica. Makar bila zatim, znači makar bila zatim potreba i jeste vidjeli koliko je to opasno da Allahu postanim kaže Allah je prokleo insana koji to radi. Pa su kazali islamski učenjaci na osnovu na osnovu e, ovih hadisa da čovjeku je dozvoljeno ako ima potrebu zatim, kao su kad su u pitanju ovčari, kad su u pitanju drugih stočari e, mogu obilježiti stoku na ušima znači da jednoj životinji probuše, uho jednoj ne probuše, ili da žik stavi negdje mimo lica. Ali pogledajte kako je Islam lijep, kako je savršen, kako je potpun. Da pazi na lice životinji, zato što kažu islamski činjaci, lice je prijedmet ljepote svakog bića. Pa je insan, kad kažete lijepova insanu, šta je lijepo na njemu? Lijepo je njegovo lice. Lijepa ova žena. Zašto je lijepa? Lijepo je njeno lice. Tako i životinja. Pa je Islam, čuvajući svetostog lica, zabranio žigosanje životinja u lice. A znači, zbog potrebe, ako postoji potreba, dozvoljno da se znači, životinje žiguju mimo, mimo lica. Čak su i islamsko učinjaci dozvolili da se znači, žigovanje bude, odnosno obilježavanje da bude i na ušima. Ono što je, što sam za nas zapisao u komentaru da imam nevi rahmetullahi alihi kaži, jer ovdje se kaži, Allaho poslanik zabranjuje udaranje po licu. Ovo je jedan od najvećih argumenta da e, sve je zabranjeno udarati po licu. Pa je čovjeku zabranju da udara dijete po licu, ženu da udara po licu, žena da udara muža po licu, roba udarati po licu, radnika udarati po licu. Znači imam nevi rahmetullahi alihi kaži, وَيَدْهُلُفِنْ nehi ulazi i potpada pod ovu zabranu, kaže da neko udari svoju suprugu ili svoje djete ili e, nešto drugo e, pri, e, pri udarcu koji njemu u osnovi dopušten kao odgojni udarac, njemu je zabranjeno da ne da je Bože udara u lice. Pa opet nam opo, opet nas sve ovo vraća na ljepotu i savršenstvo islama, da islam zabranjuje ako čovjek već ima potrebu, ima potrebu možda da reagira u datom momentu, da odgojno I, i odgojno, e, baš odgojno, možda istuče nekada svoje dijete, ali mora da bude bez, znači, bez ljutnje, bez srđbe, to ne bude pod afektom, da ne udara po licu, već da time želi da postigne, da postigne odgojnu korist. A generalno, znači, ovo je jedan od hadisa koji ukazuju da je zabranjeno općenito, znači, bilo šta udarati po licu. Mi ćemo se, ako Bog, da evo ovdje i završiti. U svakom slučaju, evo, večera smo baš, Hvala uzvišljom Allah, tebara kvetala, e, prošli nekoliko lijepih poglavlja, prošli smo dosta hadisa Allah uposlanika alaih sallatu wasalam, mi ako Bog da e, sljedeće sredi najvjerojatniji nećemo imati predavanje, a ako Bog da vi ćete biti o tome obavješteni putem Facebooka. Subhani kallam vijamdike, šedun ilaha ilaha ilana stakfiruke, ve tubu ili.